Det är bara Fridolf. Jag i högsta grad bara Fridolf. För min hustru Selma är bortryst. Doktorn har ordinerat vila. För mig trodde ni. Men formellt är det åtminstone Selma som är bort och vilar sig. Hon behövde luftombyte. Hon var vårtrött, sa doktorn. Ja, det är skönt med vårarna. För då får man plötsligt ett namn på sin trötthet. och man nu har råd att odla den. På pensionat i torr och luft som det står i annonserna. Vi tog ett tag i plomboken så nu är Selma borta i vårtröpp för hela slanten på pensionat Hemfrid. Det känns lite tomt, det gör det visst. Det. Men samtidigt så kan man ju, ja, kort sagt, ikväll ska ni få se på listor. Det är min sista chans att fira friheten. För imorgon kommer min svegeska Cecilia från Valstena och tar hand om tyglarna. Och hon är Selmas syster från ovan till nedan. Deras pappa var skinnberedare och det han gav dem i arv, det har de på näsan. Nåja, nu sitter Selma på sitt pensionat och andas torr och lätt luft för en krona draget. Jag var där och lämnade av henne i lördags. Ni skulle se vilken samling jag in i, rena hönsgården. Men det var ädla höns. Det var överstinnor och konsuliner och kammaretser och dinnor så långt ögat nådde vi gick runt och hälsade och det var grev innan hökumfot och frer innan glansbåg och doktor pryttel. Och till slut flög den ond lilla Fridolfsson när vi kom till nästa konsul så sa jag Detta är min hustru ölutkörare innan Olsson. <skratt> Medan vi satte och pratade om komposten. Tre av dem fick brev. De läste somliga bitar högt för varandra. Det lät ungefär likadant alls min älskade lilla gumma, vila nu ut ordentligt och har det skönt. Och tänk inte på att komma hem på en 3-4 månader än din längtande maka. Jag skrev brev till Selma igår. Inte som de andra. Generös som jag skrev: Jag stannar du minst ett halvår. Maggan och Valdemar får jag tala mer ett tag. Va? Ja, vad vill du, pappa? Ja, vad är det för hemligheter för egentligen? Jo, det är så att jag ska ha en liten tillställning ikväll. Mhm, mm jag förstår. Rotterna ska dansa på bordet. Nej, ja, men Maggan, du borde skämmas och kallar din mamma en katta. Kommer det främmande? Det var väl trevligt? Ja, jag har bjudit till ett par bekanta från ungkarstiden Ja, vad var det jag sa? Pappa tänker slå klackarna i taket Nej, det kan jag inte Varför inte det? Vi skvallar inte Slå klackarna i taket, bara vi håller med farbror Ja, men tyngdlagen håller med mamma Men nu kommer det två gamla vänner till mig hit ikväll De heter Blom och Öster och vad är det för fel på dem då eftersom du inte törstar hit om när mamma är hemma? De har faktiskt varit här ett par gånger men, men då har de lagt band på sig. Mm -hmm. Och ikväll ska banden bort då? Frufritt. Ikväll ska det bli som förr. Hur var det förr då? Vi hade, vi, tre, vi hade någonting som vi kallar för pjockklubben. Pjockklubben? Vad är pjock för någonting? Det är en hemmagjord sammandragning av practical joke. som i engelska och betyder handgripligt skämt. Mm. Tack magistern. Då vet jag precis hur det går till. A och B reser tåg tillsammans. A skäl Bs biljett. När konduktören är antagande letar B förtvivlat efter sin biljett och då säger A. Kryp under soffan så ska jag klara viffen. B kryper darrande under soffan och A lämnar fram två biljetter till konduktören och säger. Den ena är för mig, den andra är för killen under soffan. Hmm, det är practical joke. <här> Sånt höll ni på med. Ja, det var härligt. Vi hade pjockafton en gång i månaden. Och stor pjockafton den första april. Pappa, du har bjudit hit dem på... Stor pjockafton, ja. Vi, vi har flyttat den första april till idag för att Cecilia från Valstena kommer imorgon. Och sen är vi klippt. Får vi vara med? Ja, det hade jag tänkt. Ni måste hjälpa mig att lura dem. De är i fin form. För de är fortfarande unkarar. Men jag har legat av mig. Mm, det förstår man om farbror inte har varit med på 30 år. Nå, ja, då då har man ju smugit sig iväg. Men jag, jag har aldrig vågat ha någonting sånt här hemma. Selma har en väldig humor. Det har hon visst det, men den är lite begränsad. Hon skulle ha svårt att uppskatta om det kom en kar inklivande i brandsoldatsuniform genom fönstret. Rakt över hennes pelargonier och säger... Och jag ber om glasvatten. jag är alldeles slut, jag är alldeles slut. Jag har släkt i Amerika. <laughs> Ja, ah, något bättre ska vi väl hitta på. Ja, alltså jag måste sätta dem på det Sopa trappan då? Nej, det får inte göra ont. Men det allra finaste det är om man kan få dem att komma av sig i själva entrén. Om de tappar hakan med det samma i halvarslaget vunnit. Men då gäller det att inte tappa hakan själv. Vad man än får se när man öppnar dörren. En gång hade de hyrt en gammal jet som de ställde i varst och... Det stod och glödde före på mig när jag öppnade. Vad gjorde du då då? Jag tappade hakan. Men det blev ännu värre. För grannfrun kom ut ur det också och hon såg fel i halvdunkel så hon började skrika. Jassa, du kommer hem nu din knöll. Då gick geten men hur ska vi få dem att tappa hakan när de kommer? Då? Ja, det är fantastiskt svårt för det ena slipade kanaljer Jag vet, jag vet Jag klär ut mig till en liten barnunge Och så jollra jag och lallar när jag öppnar hm? Då tappar de väl hakan Nej, det tror jag inte ja, Men och, om jag klär ut mig till skräcktanta och säger Ge dig iväg, vi ger ingenting vid dörrarna <här> Eller jag kan vara någon svegerska som kommer på besök va? Lite oväntat. Ja, kanske jag talar faktiskt om för dem att Cecilia skulle komma imorgon för då så, då passar det ju fint Nej, det går inte, det går inte Öster, han genomskådade, han är själv specialist på Front, han kan lägga rösten så att man nästan kan svära på att det är en kvinna som talar Han är talpedagog Han slår ner som en hög på alla talfild Så tänk på att du talar ikväll Men tvärtom Jag menar då ska jag tala tokigt på något sätt Då väcker jag hans yrkesintresse Och så när han har lagt ner sin själ i mitt tal Då ska jag lägga om och prata riktigt ha? Är inte det bra? Jag har alltid något, även i minsta bidrag mot hans med tacksamheten jag, jag, jag, vet, jag vet, jag ska tala så här. Jag ska säga L istället för R hela tiden Blir inte det blafald, Lull jag, jag kan skylla på att jag är född i Kina Kineserna har inte R Jag gör det försiktigt det skadar inte Nu är de här, vänta De kommer för tidigt, det är något att rackartyg i görningen Nu gäller det att kasta om planerna Vänta, Valdemar går öppnare Tala hur konstigt du kan Nu får vi sätta till alla klutar Och Maggan och jag, vi gömmer oss i garderamen Säg att jag har flyttat att jag har fått sparken från jobbet och har en enkel befattning vid renhållningsverket skulle och vänta var som helst när du öppnar dörren så där är jag maggan. in med dig nu Goda Goda Goda Är inte Fridolf hemma? Oj oj oj oj oj det är Sicilia. Valdemar tror att det är en karne vi måste ut. Ja men jag törs inte. Jag frågade om Fridolf var hemma. Vilken Fridolf Uh, Fridolf, jag sa Fridolf. Fridolf, ja. Vem är ni? Ludolf. <skratt> Ludolf! Ni menar väl Rudolf? Ja, Ludolf. Har ni inget efternamn? Jo, uh, Lås. Ludolf Lus. Det var märkvärdigt. Ja, jag är i alla fall Fridolf sveger Svegerska. Han väntar mig inte förrän imorgon men jag tog eftermiddagståget istället. Vi måste ut med detsamma, pappa. Mm, nej, jag törs inte, jag stannar här till skandalen har lagt sig. Mm. Oh, nej, när tror du det blir då? Någon gång fram i höst. Sommaren går så fort så. Ja, Nu frågar jag för sista gången, var finns Fridolf? Här finns ingen Fridolf, bara Ludolf jag tror jag blir galen. Ja, gå in i lummet och häll ut i tambulen är så liten plats. ja ja jag måste väl stiga in och lösa det här mysteriet på något sätt. Fridolf kan ju inte vara så långt borta. Jo, oh, då han är mycket långt bort. han bor inte här längre. vad säger ni men? jag var <skratt> Var bor han då? Ja, han fick spalken från kontoret. Han hade inte lent mjöl på påsen så nu är han på Lenhållningsvälket. Ja, ja, ja, jag, bl jag blir galen. Hans hatt och hans rock hänger ju där ute. Ja, så han hade så om när han flyttade. Säg mig en sak, har jag blivit tokig? Ja, det är svårt för mig att bedöma efter så kallt bekantskap. Nä... Ja skulle Fridolf komma på en sån vansinnig idé så han skämtade med mig på det här sättet nej det skulle vara allt för vågat om det är vågat så var det väl ni som bäljade var är Fridolf ska jag ta mig till nu ringer hon mamma vilken sekund som helst. Ja, så har vi mamma hemma snabbt snabbtåget i morgon. vi måste ut, pappa. Att inte Valdemar kan se att det inte är en utklädd karl. För sista gången. Nu igen. Var är Fridolf? Han arbetar ikväll, han har sista soptömningstulen. Jag blir galen, jag blir galen. Hans porträtt står ju där om Maggan och Selma. Ja, han fick så hemskt blott om Fridolf. Svara mig, människa, var är Fridolf? Fridolf, Fridolf! Fridolf? svara mig innan jag slår paraplyet i skallen på er. Nu måste vi i maggan. Här är ni lilla Cecilia. Goddag, oh. lilla I garderoben? Vad va, va, va, va, va i all världen har ni mist förstånd Sitt ni, moster. Vad gör ni i garderoben? Litar efter mal. Mal? Ja. Vi tyckte vi hörde någonting som surrar där inne. Så, mal surrar väl inte? Nej, det var det som var så konstigt när sörren. In... Valdemar, hör du, det, det här är verkligen moster Cecilia från Valstena Goddag, lilla moster, det var roligt. Valdemar, hör du inte vad maggan säger? Ja, oh, nej, men lulan inte Lulan, Sluta nu med den där formplaten. Visst, det där uh. har ni kokat ihop fint i galdelåben Nej, men Valdemar, ser du inte att det är en dam? Med den skäggväxten <laughs> Eller det Är det en dam så är jag lobin som Lidolf. Fridolf! Vad är detta för ett föremål? Det är min festman Valdemar. så alltså, är det så ont om Karar här? Kan du inte få tag i en som är lite mer komplett? Den här kan ju inte tala rent mm, en och det kan jag visst. Det är bara det att jag inte kan säga L och det är heller inte så roligt alla gånger. Höll, skläckt, tanten, det! Nej, kom, kom, Valdemar! Ja, hejdå, mustel. Vad säger du nu, Fridolf? Jag säger, mamma, kom hem. Idolf. Nå, vadå? Ja, det vet du mycket väl. Gör det inte till. Nå, nej, jag ska inte göra mig dummare än jag Nej, hur skulle det gå till? Nej, nu, sk nu, nu ska jag förklara allt allsammans. Det, det är så löjligt. Ja. ja, det behöver du inte framhålla. Jo, du, vi, vi, vi, vi, vi lekte. lekte? Ja, korra gemma. Man skulle leta upp oss. Jag hade så skojigt, så det kan du inte tro. Försäk dig där hemma någon gång med din man Patrik. Alltså, han går ju inte in i en förstås, det gör han inte. Men du kan ställa honom i stalleplankorna så kan ingen jäkelita honom. Du kan ta ana vad skojig han. Fridolf! Ja, lilla Selma. Cecilia menar jag, Cecilia. Nu ger jag dig tio sekunder. Tack ska du ha, det var hemskt hyggligt. Var ska du gömma dig någonstans? Fridolf! Om du inte inom tio sekunder har gett mig en förklaring på allt detta vansinne så ringer jag till Selma, hör du det? Tio sekunder. Det är väl det för att du och Selma lika i alla fall. Åtta sekunder. Tänker du slingra dig din olycka? Fast du är ännu mer lika än Selma tycker jag. Sex sekunder. Fyra sekunder. Vad gör du, leker du hyllan? Som du vill. Nej, vänta. Du ska få veta allt att nu ska jag säga precis som det var. Skönt. Skönt och skönt, ja det kan skönt hur var det? Jo, jo, jo. Så det, vi, vi, vi, vi hjälpte Valdemar. Valdemar? Va, ja. Är det festmannen? Förresten så heter han inte Valdemar, han, han heter Ludolf. Nej, bara skoj. Hör du, Fridolf, ja. om du tror att du ska få mig vänligt ständ genom att tala om att du har försökt driva med mig så tror du fel. Skoj, och du skulle nej, bara... Nej, nej, nej, inte skoj på det sättet. Var, det, var, det, var, det var ett experiment. Experiment, ja. med då? Ja, du förstår att Valdemar han är folkskollärare han tror. Folkskollärare, ja. den där lallande halvportionen Arma barn Jo, han är väldigt duktig folkskollärare Han nu på ett språkligt experiment Han ska skriva någonting om, om ljudens betydelse och, och nu skulle han, nu, ska, nu skulle han, vet du, han Nu skulle han alltså Undersöka hur mycket tal kan uppfattas Genom en stängd dörr om är ljudet uteslutet så. ja så ja. på så vis, Nåja ja det låter ju plausibelt Gör det, det? Ja, tack ska du ha för komplimangen var... mm -hmm. Noja, då talar vi inte mer om det jag, jag fick för mig att ni hade passat på att göra galenskaperna När Selma var borta alltså, Det hade jag inte tolererat I det fallet är jag oförsonlig Ja visst, jag förstår precis mm, Jag kan vara fantastiskt hård och bestämd Det syns på mig Ja då ja, det, syns, det syns nog ännu bättre på Patrik förstås nu sätter jag mig här och knypplar lite och så sätter du dig där och läser högt för mig den här boken. Ja, äh. Då ska vi ha en riktigt liten trevlig hemmakväll. Ja visst, men Cecilia det går nog inte för det var en sak som jag måste tala om. Fridolf? Mm. Du har väl inte några planer på att gå upp i kväll? Oh, nej lilla Cecilia, det har jag inte. hur kan du tro att jag... Men, det, men du förstår, det är så att... Ja, tyst nu ner och håll tyst och läs i boken som jag har sagt här. Jag är på sidan 37. Ja men Cecilia lilla, jag måste nu. Ja, nog... ja, ja, tyst och läser nu. Jaha, ska du, ska du trassla till sig så... Jag skadar en translativ, så det är... ...sidan 37, här har vi den. Då, då börjar jag läsa då. Ja, börjar du. Jag säger att jag börjar nu. Mm. Hon stod där och såg honom gå. Med tunga, dröjande steg. Hennes hjärta verkte, hennes kinder hetade, Det bultade någonstans i bakhuvudet och det sved i bröstet. Vad i hela fridens dag är det, det är ju en sjukjournal. Nej. Det är en kärleksroman och den är så vacker Fortsätt nu mm. Hennes pulsar bankade Det flimrade för hennes ögon och hennes ben Kändes tunga som bly Ja det är verkligen kärlek det Fridolf Ja på mig verkar det mer som maginfluensa Riv inte sönder den fina stämningen nu Förresten så ska du komma och sätta det här På pallen istället så hör jag bättre Ja men Cecilia menar du verkligen Att jag ska sitta här på pallen som en lärjunge Vid dina fötter det kan... Ja jag kallar det för vad du vill Men jag hör inte så bra när du sjunker ner i fåtöljen Sitt på pallen nu säger jag Ja som du vill Men vi kan nog inte hålla på så länge För snart så ja, måste vi ska hålla på hela kvällen ser du Oj. Sådär ja. Ser så det väl trevligt ja. inte <laughs> Med mig vid knippeldinan mm. Och du på pallen med en bok En riktig tavla ja. David och harpan <skratt> vad sa du? In, ingenting, lilla Cecilia vi sa, nu, nu fortsätter vi, sa jag. Hela hennes väsen var fyllt av smärta Hon såg efter honom Ögonen brände som eld. Läpparna verkte Öronen fladdrade dystert i den hårda motvinden Fridolf, vad är det du säger? Ja, förlåt mig, det, det sista, det stod inte Men, men... Med... Jag tyckte att det fattade sin uppgift av mörkren Ja, jag fick nummer. Hon tyckte att hon ville sprängas. Hennes älskare gick med allt tyngre steg. Men vad var detta? Han vände. Hon trodde inte sina ögon. Ja, han vände. Men vad gör du? Jag, jag vände. Först vände han, sen jag. ja. Nu har vi vänt båda två tror Tänk att han vände tillbaka till ja. henne. Vem skulle ha trott det? Va? Ja, hennes kinder började hitta Hennes pulsar började banka. Stackars människa, nu börjar le Ja, ska det fortsätta så här så pallar hon inte kapitlet ut <skratt> Ja, men han kom tillbaka Tänk att han kom tillbaka det, Tänk att det hade man aldrig kunnat tro Ja, vad skulle han göra, karlstackan? Han har ju 300 sidor kvar Tunga tårar trillrade ut för hennes kinder. Det fylls som tunga regndroppar vidare ner på jämperbröstet. Åh, oh, ja, det är så vackert som en sång. Yes. Nu kommer de riktiga skojarna, och pappa som sitter in hos moster. Nej, hur ska det här gå? Goddag, goddag, lilla fräcken Olsson. Vad ni har blivit så sedan sist. Det här är Blom och det här är min kamrat Öster. Jaha, välkomna, stig på. Var är pappa? E, jo, han, han är där inne, men, men det har kommit. Det... E, säg ingenting, säg ingenting. Vi ska överraska hålla. <haha> ni ska få se att han tappar hakan. <haha> ja, men, men ni har ju ingenting mer, så, menar, Ni är ju inte utklädda eller någonting. Nej, just det, just det. Det är det, som är det fina. Ja, han är beredd på allt allt utom detta. Ja. Att ni det kommer helt svint och snett och säger goddag, Fridolf. Hur mår Ja, han kommer att tappa hakan så du det trots botten. Ja, är <laughs> ja, inte det fint uträknat? <laughs> jo, visst. Men... Och, och så man bättre beredd att ta emot hans stötar när man inte har en massa masker och bastrummor och annan rekvisita att hålla reda på. Ja, det här blir tiderna söt. Var är han hos Där inne, men, men... Ja, ja, ja, nu smyger vi oss hit och knackar på. Nej, vi knackar inte. Vi bara slår upp dörren och står där och bockar. Det gör vi. Ett, två, tre... Älskade sa hon, älskade, älskade Låt oss rida över kullarna tillsammans Låt oss rida längs obanade stigar. Låt oss fånga in glädjen, sol och lyckan silverande monster och där du och jag är ensamma va, va, va, va, <skratt> <skratt> Vilken syn! <skratt> ja, nu blev det visst herrarna som tappar haken. Bra och frid 1-0 till Fridolf. Ja, vi tappade hakan alla gånger. Ja, jag skulle inte komma på något. Jag skulle aldrig i mitt liv kunna fundera ut det där om det har så höll på i 30 år. Fridolf på pallar och... <går> och vilket vackert har du hyrt den där? Kregeulande från. <går> <går> ja, ja, man skulle tro att hon var livslevande. Fridolf, vad är detta? Jäl det lever! Fridolph vad är det där för figurer? Svara mig innan jag blir tokig. Ja, har du ser sett hur fint hon håller masken ja. Det är bra, den har ni inte fått gratis. Du det måste man av Dankas skor, du spelar skillnad. Ja, här är herrar Öster och ja, Blom, och det är min svegiska, fru Cecilia Fogling, min tvätpikta svegiska. Ja, visst, jag visste det, du Håll masken bara, det är bra, det är bra. Hitt var det i alla fall, det nu ringer jag till Selma Bums. Hej på Jässen, ni titta upp så Det är det var trevligt. Ja, visst, vi har gamla skämt. Ja. Vilket besvär du har gjort dig. Springa i fattningen gammal morhoppa. Och Och piffhoppen är för vår skull. Är det jag som är morhoppen? Svara mig. Ja, det är annars. Det är förvärskande med den mest perfekta skräcksyn jag har sett tillbaka tillstånd. Ja visste man inte att det var skog så skulle man tvilla av gull Skräcksyn Morrhoppe Fridolfmåttet är rågat Ja Cecilia det kokar över Sen jag kom hit hade det varit en enda räcka av idiotier mm. Vad är det som pågår svara mig Gödra en käring och hålla masken fin jag, jag tror jag sett henne i bröderna Ösmans Ja. Cecilia lilla här pågår ingenting Det har bara blivit en vecka om, om, om, omständigheter som... Ja du med dina omständigheter Garderober och lallande folkskollärare Och två skumrasfigurer figurer som plötsligt står i rummet Och kallar mig för morrhoppa Fina omständigheter de, de, de är slut nu Cecilia Jag kan förklara allt samma Det blir inte mer Kan man lita på det? Absolut Skönt för nu tål jag inte mer Magam vad är det? Du kommer nu. Nu har du misstvåstande för har du för... hjälp? Hon har ju ett jävär. Vi skulle äta nu men det går inte. Oh, oh. Magam vad gör du? Jag bara sköt på middag. Oh. <laughs> Det så jobbla käringen och hålla maskarna. Ja, hon gick fint i täkten. Ja visst. Eve ni hakan va. Ja, Cecilia tappar alla fyra. Jag tänk vad livet kan vara fullt av chocker Av söta smällar och av fula knocker. Man måste ducka och inte mucka För minsta lucka bland händerna. En karimon om stilen och mustaschen Om han är dörret är det för blamagen Hans vlek och sprall var blodigt allvar Så var det förr och så idag Att hålla masken och inte tappa hakan Är den viktiga regeln nummer ett vad betyder det väl jobb på barn och makan? Bara fjädern i hatten sitter rätt. Man tar hellre en mindre del av kakan än blir att gå på en stöd för lätt. Så håll masken, pojkar och tappa inte hakan. Bera vuxen blir man aldrig till sitt sätt. Jaha, Fridolf. Nu har jag beställt ett samtal till Selma, personligt. Ja, det blir nog personligt så det räcker till. Och du har ingenting att säga mig innan det kommer? Ingen förklaring? Jo, jag kan klara ihop. Det är Valdemar. Han experimenterar. Nu igen. Ja, han är så fantastiskt i den pojken. Först var det ett språkligt experiment, så var det psykologiskt. Vad är det nu? Nu är det ett psykofysiomiskt experiment. Psyk och ja, just det, just det. jag precis samma. Ja, men på det sättet kan du inte förklara de två kararna som klampade in här utan vidare. Jo, visst. Det är det hans försökskaniner. Han rekryterade dem från högskolan. Nej mm, du gammal gå vän med alla kaninerna på högskolan? Du? Nej, men de här har han använt så länge. Så är det är fast anställda försökskaniner. Han håller på att studera olika sorters chockverkan på dem. Så när han fick höra talas om hur du och jag satt tillsammans och knypplade läste... Så snabbt han dem för att se vad en sådan idyllisk syn skulle ge för utslag Det var han som, som sparkade upp dörren Och så stod han där ute om synhåll för oss Och studerade, studerade, studerade studera deras reaktioner Och mätte pulsen och tog temperaturen det ena med den andra Han är så flitig den pojken sa, Ja, att, det vill du att jag ska tro Ja, det vill jag verkligen hemskt igen om du har tid så. Men, hör jag... du, magans instolpande med geväret i högsta hög då? Ja, ju det, det förstår du Det var ett försök med en kraftigare chock han är hemskt ledsen för att du råkar komma i vägen då. Alltså, ja. Då tyckte du ju kunna förklara det. Ja, Cecilia, det, det är skönt tycker jag med dig Cecilia, att du kan fatta så snabbt. Mm. Ja. <här> Tänk vad Selma ska få roligt när jag berättar det här på mm. henne. <här> Hur jag råkade hamna mitt uppe i laboratoriet. <här> nej, nej, nej, nej, nej, du får inte säga någonting det om det inte. Det skulle förstöra allesammans. Avhandlingen ska tillägnas, Selma förstod du? Det ska vara en överraskning, det ska heta skräcken i vardagen, en studie tillägna min svärmor. Var får jag allt ifrån? Jaha, ja, då får jag väl tiga då. Men varför kallar de där två kaninerna mig för morrhopp och skräcködla och allt möjligt? Ja, varför gör de det? Kan någon människa förklara Jo, nu vet jag, nu vet jag, du vet jag. De, de tror ju att du hör till rekvisitan för experimenten att du är en skådespelska som får en hacka för att, att spela din roll i själva fasen man där håller fint hela vägen. Nåja, no, jag får väl godta det där så, så länge ja, ja men då säger du ingenting till Selma om det Utan du talar om knuppling och högläsning och strömstoppning Men ja, vi får väl se, vi får väl se Mm Bordsniv, tack, ska du ha Jaha, tack, det ska bli trevligt En köttbull och tugga både. det Hjälper bra när man har tappat takan Så många gånger på en kväll <här>, <här>, <här>, Här kommer min blivande svärson Nej, goddag Blom heter jag, angenämt Öster, angenämt Jag heter Ludolf <här> Ludolf? Ja jag kan inte säga L. Jag säger alltid L när jag ska säga L och det är inte så roligt alla gånger. inte? Ja, men det kan jag hjälpa mig med. Det är min specialitet. Jaha då. Öster har en det gäller att lära folk tala korrekt. Ja, jag vore väldigt tacksam. Det har sina problem. När jag skulle göra värnplikten så började jag få komma någonstans där det inte fanns jul. Ja, jag är ledd för jul. Jag menar stora jul som hästar och sånt. Och så skickar de mig till kavalleriet. För det finns bara hästar och de går inte på jul, sa de. Ja, så fick jag lida. Och vad jag led när jag led? Ja, men. Men ni, ni måste lära er att säga eld det, det är en lätt sak Ja det vore väldigt skönt för det hände så tlåkiga saker ibland En gång jag på att bli gift Bara för att jag inte kunde säga eld Vi var ute och segla några stycken Och så skulle jag leva segel Och då låg där en donna på däck som hade blivit över Ingen ville ha henne och så tänkte jag att hon kan ju hjälpa mig Att leva segel så jag skrek, Lut, ja hon hette Lut Lut, kom hit och hjälp mig Jag kan inte leva utan dig <här> Sen, sen fick jag springa för livet, jag fick simma i land. Ja, grattis, Philip. Du har du verkligen tagit hem spelet i Jag ska aldrig glömma när du letade för tanten. Ja. Då har du hyrt henne, präst. Pikt! Ja. I min svege ska hon nu fly för basken. Ja, avvisvis. Vi så håll basken in i det sista mm. man. Ja, jag ja, visste man inte att det var skaller så skulle man ju kunna tro att hon var äkta. Ja. Närmare en skräkt hand kan ingen komma. Ja. Ja, nu är driven in i det skämtet lite långt nu, mina herrar. Hon påminner om din hustru. Ja, så var du det hårt givet blod. <laughs> jag minns ditt bröllomsåg Det var rena fångtransporten. <laughs> <laughs> ja. Och, och, och släkten sen? Ja, vad var det du kallade henne, svegeskan? Jo, nu minns jag. Det var skriet från vadsten. Va? <här> <här> <här> <What? här> nej, nej, nej. nej det, det, det, var, det var ingen släkting för det, det, det var en häst. Men pappa, har du haft en häst? Ja, en mycket liten häst. Nä, nästan ingen häst alls. <här> Tänk jag längtar efter samtalet till Selma just nu. Skriet från Vadstena väntar du, Fridolf? Ja, jag kan vänta, jag kan vänta hur länge som helst. Men min unge man, vi måste klara ut det här med ett sätt att tala. Vad var det för djup ni inte kunde säga nu igen? Det var R. Ja, det var det, ja. Har ni aldrig försökt? Jo, men varje gång jag ska säga här så blir det L. Jag kan visst inte röra tungan på det sättet. Mm, så ni har aldrig sagt ett R i hela ett liv? Nej, aldrig. Och det lär väl aldrig bli så heller. Jo, då jag ska hjälpa er. Ja, det var väldigt tydligt. Det är ju lite visst att inte kunna säga R när man heter Rudolf. Ja, visst. Och, och det kan inte säga. Nej, just det. Rudolf kan jag inte säga. Nej, Nej hör du din förklappade talpedagog? Hör du inte att han sitter och driver med det? Han säger ju R hela tiden. Men... Nej, det gör han visst inte. Eller hur? Ni kan ju inte säga Rudolf. Nej, jag kan inte säga Rudolf. Jag så tar med tusan, åter inte dig. Alltså, Fridån fantar hemkvällen, det är tydligt. Han alltså, är en gammal finforman. Ja. ja, men det finaste av allt är i alla fall Lottsvegeskan, det, ja. det är topp. Ja, men försök nu inse att inse inte är någon Lottsvegeska, hon är absolut äkta. Ja, då, det kan jag intyga. Dessutom tycker jag att experimenten börjar verka underligare och underligare. Vilka experiment? Är det någon som experimenterar här? Yes. Så, så var det med den förklaringen. Kommer inte samtalet snart? Äkta sig, Philip, försök inte. Jag vet väl hur din badstena sväger ska se ut Nej, det. Alltså, det var äh. intressant. Har ni träffat henne? Nej då, men Fridolf har beskrivit henne för mig många gånger. Så, tänk dig en torsk, brukar Ja, ja, och så fördubbla den. Se den stint i ansiktet. Ta bort det mänskliga uttrycket den har, så har du Cecilia. Oh. – Och det har Fridolf sagt. – Ja, tusen gånger! – Vad är detta för något Cecilie? – Ja, nu! – Jag kan ta det, jag tar det, jag tar jag tar jag tar det. – Hallå, goddag lilla Selma, är det så fint, så fint. – Ge mig luren. – Jo då, lugnt och stilla. – Ja, Cecilia, hon sitter, sitter jag. – Och jag stoppar, jag knipplar strumpor. – Ja, hon kom ikväll istället. Vad sa Vesen är då Det är radio Inte jag men det är inte så konstigt För det är program två Det kan ni inte höra där uppe Kan ni ja, då är det program tre Ge mig livren Vill du tala med Cecilia Jag vet inte om hon är vaken i Det lilla livet Jag tror hon har slumlat till ett tag Hon sitter där och nickar i stolen Hon är så söt när hon sover så med luren, annars så skriker jag Vem sa hit med luren, sa du? Men det var i radion, ja Det handlar om en feboflicka Ja Ja, ja Vadå? Kara, Kara Jo, jo, jo, det stämmer Ona, Kara, Hon har karar hos på vallen Ja Det var dom de som hade norpat luren Nu ska jag tala med Selma ja, Här kommer Cecilia i alla fall, hon är vaknat det en jäkel som blåste i nebeluren som vaknade. Jag måste så gott. Jag är gemene, välkommen hem imorgon, bitti. Var bara skott, nu kommer Cecilia. Hej Selma, hej! Ja, Oda, oda, jada, jada. Nej då, nej då. Nu, nu börjar hästen. Väsen Vesen, här! <går> nej, du måste vara på linjen. Fridolf och jag sitter här i vår ensamhet och hör radio och knipplar och knypplar. Fridolf, det är högt för mig en stund. Jag har skött om dig idag. Eh, här klarar vi oss fint. Hejsan på dig då! <går> va va Jo, nu tappar han haran Ja, det är riktigt ordentligt Ja, nu får vi tacka fru Fågling så mycket för hjälp Ja, det var ingenting Det var med ett nöje att min kära svågare en läxa ja, Så det, det var ni som skaffade hit Cecilia för tidigt? Ja, jag hämtade henne personligen med bilden i morse <skratt> Det var väldigt roligt det måste jag säga Jag kan nog inte tappa hakan Är den viktiga regeln nummer ett Vad betyder det jobb bara barn och makan Bara vi i hatten sitter rätt Man tar heller en mindre hakan Än vi känner att på Så masken, pojkar och tappa inte hakan med.